Горла та носи Інший знає тільки очі Третій зуби рве Перед нами тут питання Постає нове Чому нема спеціалістів Ще й по язику І знайшов я любі друзі Відповідь таку Працювати язиком Це не те що молотком Чи косити в полі жито Чи стояти за станком Щоб язик ходив легенько Вібрував сюди й туди, досить випити півсклянки чаю, кави чи води. А поставлять перед носом чайник, пляшку чи графин, то язик трудитись буде скільки хочете годин. Від постійної роботи він ні в кого не хворів. То навіщо ж готувати ще й для нього лікарів? Золота рибка. Над Чорним морем на піску курортники сиділи, і на барвисті поплавки задумливо гляділи. Один хующий, наче смик, тонесенький, як вудка, зате у другого була мармиза, наче будка. Гладкий за вудлище хапнув, підскоців поплавочок, і дивна рибка золота упала на пісочок. «Яка краса! – сказав худий, – не рибка, а жар птиця. «Ти викинь бісу, бо вона на закусь не годиться». Гладкий рибинку зняв з гачка і випустив у воду, та й пожалів, бо добрих справ він не робив ще з роду. Послухав дурнє, та й зазнав нечуваної втрати. А тут ще й рибка припливла і стала дорікати. «Якби не друг твій, ти б мене не відпустив, звичайно. Проте, що хочеш попроси, я дам тобі негайно. Але умовимося так. Сердитий чоловіче. Того, що дам тобі, твій друг одержить більше вдвічі. Якщо машину дам, то друг одержить дві машини. Як торбу золота, то друг одержить дві торбини. Гладкий подумав, позирнув з-під лоба на фудого, якого біса буду я старатися для нього. І мовив, поперек болить сьогодні, як ніколи, Хай лікарі мені дають щодня по три уколи. Шугнула рибка в глибину, не мовивши нічого, І зразу ж вискочив чиряк на язиців гладкого. Ледацюга Симфонічний оркестр грає серед парку. От, браток, дрозда дають, каже Федір Марку. Трубачі й скрипачі шкварять те, що надо, А о той, що в дудку дме, аж на спину пада. Барабанщик підкачав, кепсько діло знає, стукне брязне і сидить, нікудишньо грає. «Доручили барабан ледарю такому, от щоб я за нього сів, наробив би грому». Марко просить, перестань, дюренду пороти, в нього ж партія профан, перед ним же ноти. Сидіш свиснув, ти диви, лабух айдейний, я лупив би як попав, бо я ж безпартійний. Дефіцитна киця. Перед святом Березневим в магазин зайшов Матвій, щоб купити подарунок дубій жіноці своїй. Кличе пальцем продавщицю. Покажіть мені ту кицю, що лишилася одна. Скільки коштує вона? Відвернулась гордовито продавщиця молода. Ми котами не торгуємо, покупцю купцю А Матвій моргає хитро й показує Куку. -ку! А для чого ж ви ту кицю заховали у кутку? Продавчиця засміялась. Ну й хохмачо, це даєш. Був парторгом, а сьогодні. Карла Маркса не взнаєш. Думка. Слюсар Федір з культпоходу іде із музею. Та й ділиться з товаришем думкою своєю. Там нема ніяких вікон, бо кругом картини та фігури з бронзи, міді, мармуру і глини. А піднімеся по східцях, там великі зали. На портретах все дворяни, графи, генерали, тепло, світло. Стіни вгору, метрів на чотири, а я уже десять років чекаю квартири. В невеличкій комірщині мучуся з сім'єю. Таку думку Слюсар Федір виніс із музею. Погад про дитинство. У художника Кіндрата картин повна хата. На картинах жінки голі –